Capitolul 2. Dar tu grăiește cele ce se cuvine învățăturii sănătoase, bătrânii să fie treși, cinstiți, întreji la minte, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare, bătrânele de asemenea să aibă în înfățișare, sfințită cu viință, să fie neclepetitoare, nerobite de vin mult, să învețe de bine, ca să înțelepțească pe cele tinere, să-și iubească bărbații, să-și iubească copiii și să fie cumpătate, curate, gospodine, bune, plecate bărbaților lor, ca să nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu. Îndeamnă de asemenea pe ce tineri să fie cumpătați, într toate arată-te pe tine pildă de fapte bune, dovedind în învățătură, neschimbare, cuvință, cuvânt sănătos și fără pricană pentru ca cel potrivnic să se rușineze, neavând de sis, nimic rău despre noi. Slujile să se supună stăpânilor lor într toate ca să fie bine plăcute, întorcându le vorba, să nu dosească ceva, ci să le arate toată buna credință, ca să facă de cinste într toate învățătura Mântuitorului nostru Dumnezeu. Cășșșarul Mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învățându ne pe noi să le pădăm fără de legea și poftele lumești. Și în veacul de acum să trăim cu înțelepciune, cu dreptate și cu cernicie și să așteptăm fericita nădejde și arătarea slavei Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care s-a dat pe sine pentru noi ca să ne izbovească de toate, fără de legea, și să-și curățească lui popor ales răvnitor de fapte bune. Acestea grăiește... Îndeamnă și mustre cu toată tăria, nimeni să nu te disprețuiască.